No último capítulo, vimos nosso herói encontrar sem -se maus lençóis o um momento crucial em que teve sua piada mensal fatiada. Ao realizar a manobra arriscada de manter ao mesmo tempo comida no prato, iluminação, água para banho, bom nível de informação e temperamento intacto. A seu favor, ele conta com sua quase total imunidade espiritual. Corpo e humor à prova de contas, além de uma dose generosa de honestidade, fazendo diferencial. Contra ele... credores comedores de cabeça, agiotas ultramagnéticos, além de outras aves de rapina menos cotadas de butuca em cada esquina. Corte para outra cena, sem anestesia. A liberdade estendida na sua frente, tendo um ataque de epilepsia. Ordem para o povo, progresso para a burguesia. Teleapatia. A nossa ação já se encontra no campo do movimento condicionado. Sorria, você está com o filme queimado. Uma vez mais sua volta será necessária para ver se deixa tudo pelo menos no empate ou zerado. A frequência desse pensamento não pode ser captada com perfeição por um receptor enferrujado pelos padrões do dia a dia. Mudanças no eixo terrestre Escassez de água Peixes com três olhos caminham saudáveis na Baía de Guanabara Naquela fase da vida em que a conjunção Tempo e dinheiro é quase como um eclipse Cidadãos passeiam por jardins floridos Tendo como fundo o céu decorado por mísseis Em queda Subsídio da vida para o cultivo de poetas Subsídio da mídia para o cultivo de amebas Inseminação natural de ideias Minha mente é como um quilobo moderno Lugares para todos os pensamentos Refugiados pela insensatez reinante no planeta Terra No pulso esquerdo o Bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim e emite acordes dissonantes pelos 5 mil alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Senhoras e senhores, para o Ok, well, deixa kind of eu Ladies and gentlemen, I don't know what this here is coming down through the audience, but look like he just came out of the basement, you know what Seja independente ou morra, já diria o quinto andar. Dia desses pensando no acaso do universo que faz com que movimentos sociais se desenvolvam, culturas floresçam e gêneros musicais ganhem corpo, depois de passar mais de hora ouvindo o próprio Don Letts falando sobre como o movimento punk ganhou corpo e ganhou espaço na sua vida, eu me perguntei como é que os artistas independentes conseguem seguir um corre tão rigoroso. E acho que a pergunta central nisso é como se manter fiel à sua caminhada. isso veio a partir de uma dúvida, pensando em toda a angústia adolescente narrada pelo grunge, principalmente o Nirvana, lá nos anos 90. Ou ainda as bandas sintéticas feministas, como o Bikini Kill, indo parar no Bad Brains e no Living Color, ou estendendo ainda mais até os Ramones. Pensei no movimento punk, principalmente como a expressão Faça Você Mesmo. E isso define os artistas independentes muito bem. Sem querer entrar no mérito do que define um artista, e sim pensando mais pelo lado do que é a identidade visual de uma pessoa pública, o movimento punk, no início principalmente, tem sua homogeneidade na identidade que a gente vê, a gente viu, difundido na mídia. Entretanto, não é apenas aparência. Eu sou meio suspeita pra falar sobre o movimento punk, uma vez que eu sei bastante sobre isso pelas coisas que eu li e não pelo que eu vivi. Mas traçando um paralelo entre o movimento punk e a minha pesquisa de campo, que no caso é o hip hop, e todos os outros movimentos surgidos do underground, a gente consegue estabelecer algumas características bem semelhantes, como por exemplo, esses movimentos começam com um grupo seleto de pessoas que conhecem outras pessoas, que realizam atividades específicas, sejam fotógrafos independentes, pessoas que executam, pessoas que fazem, pessoas que criam, pessoas que têm ideias, com uma certa identidade já definida e uma imagem bem característica. E a partir disso, sua popularização leva à mercantilização das coisas. Muitos dos movimentos culturais acabaram se tornando um produto E talvez a grande relutância do punk seja essa, de começar por baixo, se estabelecer por baixo e depois virar algo tão comercial, final, Estar associado ao underground, depois ir para uma mídia mais comercial, estar associado à indústria musical comercial. Existem vários exemplos de artistas que começaram... por baixo e depois perderam sua identidade por estarem nesse nesse meio e eu não vou entrar no mérito de, da indústria cultural em si, mas é em outro ponto que eu quero chegar. Estamos em 2017 e temos uma ferramenta democrática denominada internet. É por meio da mesma que eu estou falando contigo e por meio dela que você chegou até mim e está ouvindo a minha voz. E do mesmo modo que o movimento punk plantou uma sementinha de faça você mesmo, é desse mesmo jeito que eu estou aqui conversando com você para tentar produzir um conteúdo diferenciado e de qualidade, falando o que quer que eu tenha que falar. E eu tenho certeza que existem muitos por aí com essa mesma ideia de fazer você mesmo. Então, como eu estou sempre falando sobre você... ter amor à sua própria quebrada, ou estar presente, independente do que você faça, use a internet com sabedoria, e use a internet de um jeito que você sabe que vai alcançar quem você puder. Você conhece fotógrafos independentes, fotógrafos da sua quebrada? Pessoal que cria um conteúdo de qualidade você sabe que merece ser conhecido? E reconhecimento não tem nada a ver com número, reconhecimento tem a ver com qualidade, enfim. Nós vivemos em cidades grandes, movimentadas em meio ao cinza, buzina, arranha-céus, fumaça, linhas de trem, gente apressada, rotina, muita coisa para fazer e muita informação a qualquer momento. E independentemente do modo em que a informação chega até você, seja por meio da sua internet de escada, por meio da sua banda larga que não é tão larga, da rapidez que for, a informação tá aí, você só precisa ir atrás dela. Portanto, não acredite na TVzinha que você vê apenas no metrô, na TVzinha que você vê na sua casa, no que passa na TV aberta, enfim, no que você vê nos portais de jornalismo barato na internet. Vá atrás do que te interessa, vá atrás de pessoas que estejam dispostas a conversar com você, seja no quesito político, no quesito identitário... Você sempre vai acabar se identificando com alguém que tem as mesmas ideias que batam contigo e isso tem que ser produtivo para alguma coisa, seja independente ou morra. E eu tenho certeza que existem muitos por aí olhando para as paredes só pensando em demolir. E eu sei, viver em meio a esse caos que é estar numa cidade grande é prejudicial. Sua cabeça tem muita informação para processar e às vezes você não sabe para onde olhar. E é o que eu disse no primeiro podcast, se você não sabe pra onde, de onde você veio, você não sabe para onde você vai. E é muito importante você traçar suas diretrizes e seus paralelos e pensar, para onde eu vou? O que, que eu tô fazendo com tudo isso aqui, com tudo isso aqui que tenho na minha mão? Com essa voz que eu tenho para usar como arma? Enfim. Em algum teto de concreto da cidade, abriga o restante da liberdade semelhante que escorreu pela sarjeta da calçada, escondeu entre as paredes ou partiu para outra. Morreu de fome, de frio ou de sede. Não deixe com que isso aconteça com você. Vá atrás dos seus, vá atrás das suas ideias, execute tudo isso. E faça com que isso seja uma coisa produtiva, não, não é só por você, por todos que vieram antes, por todos que vão vir depois. Você é um instrumento de coisas grandiosas. E não sou só eu falando isso. Olha para todo mundo que corre contigo e que admira sua caminhada. Você é um indivíduo que merece ser ouvido. Você é um indivíduo que merece ser visto, que merece ser escutado, que merece discutir, que merece disseminar ideias. Então você só precisa ir atrás disso. E não se esqueça... Tudo o que você traz contigo de bagagem, não se cessa dos seus ancestrais, da sua família. Você é um buraco negro de energia cósmica, eletromagnética, que tá aí pronta para fazer as coisas acontecerem. Não deixe que as amarras que estão aí invisíveis do seu lado te prendam. Nada pode te barrar. Você é uma potência. Então faça essa potência acontecer. é livre você vive ou só sobrevive cada calçada de concreto da cidade, cada fica que se ergue, cada vida que se segue, cada cidadão persegue a sua cota lutando para se manter, marcando a mesma rota lutando para nunca se perder, para não perder não vê a cara da derrota estampada na lorota que faz a cada esquina encostada em algum poste pronta para te desviar da sorte, talvez um corte brusco na sua sina. Existem os que seguem na rotina e não enxergam ao redor. Reclame não se costa para tornar melhor, achar melhor sobreviver só. Mantendo distância de cada sonho que crescia na infância E cada esperança de criança se mistura ao ar impuro Inspirado e expirado por cada cidadão comum Que deixa escorrer a liberdade na sarjeta da calçada De concreto da cidade dedicada A cada poeta da cidade dedicada, a cada atleta da cidade dedicada, a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade dedicada, a cada poeta da cidade dedicada, a cada atleta da cidade dedicada, a cada ser humano da cidade. Que...